și, prelucrate sub forma a programei de 30 de minute, să poată fi transmise pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi, 2C079, va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 15 de la 2 Corinteni, capitolul 12, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, adevărata Fericire. Cu prilejul episodului precedent l-am lăsat pe Andrei cuprins de simțiminte deosebite când privea la frumoasa Elenca, aceea care îl însoțea în timp ce mergeau amândoi în întâmpinarea lui Pavel care venea de la armată. Ea a trebuit să rămână undeva în urmă, Andrei a plecat înainte și povestitoarea ne prezintă tabloul în felul următor. Andrei... Adânc cufundat în gânduri, păși mai departe până ce văzu că se apropie de el un domn. Altădată ar fi rămas uimit, dar astăzi nu dădu străinului nicio atenție. Străinul însă se opri dintr-o dată, pe când ajunsese destul de aproape, își puse geamantanul jos și întinse mâinile. Andrei! Andrei se opri ca trăznit. Auzea vocea bine cunoscută, dar nu-și putea crede ochilor, Oare Pavel să fie acest domnișor arătos? Și totuși așa era, căci domnul alergă spre el și îl îmbrățișă. Andrei, Andrei, nu mă mai cunoști? O roșeață stânjenitoare corora obrajii lui Pavel. Știi, se scuză el fără să vrea. În oraș se că lumea altfel ca pe aici. În uniformă nu puteam să vin, iar hainele mele, după cum știam le le-am trimis acasă. Este adevărat, respira Andrei ușurat, în haina asta îmi părea într-atâta de străin, așa încât nici nu te-am recunoscut, mărturisi el deschis și se uită la fratele lui din toate părțile. Poate că nu-ți place de mine în hainele astea, nu e așa că-mi stă bine? Ei, sunt haine frumoase și bune pentru domni, dar pentru noi nu înseamnă nimic, o să vezi ce bine o să ți se potrivească noua cămașă pe care ți-am pregătit-o eu. Pavel gândea în sinea lui că nu va mai purta măști țărănești, dar n-a vrut să strice bucuria lui Andrei, chiar de la sosire, pentru că se bucura că îl vedea din nou. Chiar așa nu se mai putea tura să-l privească. Ce băiat frumos se făcuse! El ascultă cum îi povestea Andrei că mai venise cineva în întâmpinarea lui și motivul pentru care Ilenka nu venise odată cu el. Tot povestind, ajunse până la marginea pădurii și s-a oprit acolo. Uite! Și Andrei arătă plin de bucurie spre fata care venea în întâmpinarea lor. uite te la ea! Pavel a rămas ca cremenit. El crezuse că o va regăsi pe Ilen ca fetiță și uitase că de atunci trecuseră ani de zile. El încă și amintea cum arătase ea atunci când, înainte de a pleca la armată, își luase rămas bun de la ea și de la mătușă. O, oh, atunci nici nu mă mir că ți-a fost de atât ajutor dacă a crescut așa de mult, zise Pavel în sfârșit. În clipa aceea, fata îi observă pe amândoi și se înroșii. Pe fața ei se vedea surpriză, aproape spaimă. Oare cu cine venea Andrei? Acum însă erau foarte aproape și ea încă tot stătea până acolo. Ilenca, nu-mi bun venit? I se adresă Pavel. Sau m-am schimbat atât de mult încât nu mă mai recunoști? Ba, te recunosc, se bâlbâie ea timidă și dă dumâna cu el aproape cu teamă. Nu lua în seamă, zise Andrei îngăduitor, faptul că Pavel poartă haine de domn. asta e doar pentru că nu le va mai avea acolo pe ale lui, iar în uniformă nu avea voie să vină. Cine ar fi crezut, râse Pavel, că o să vă temeți așa de mult de haina asta neagră? Oare n-ați mai văzut pe nimeni îmbrăcat orășenește? Ba da, dar asta e altceva. În hainele acestea ne pari așa de străini, aproape că, ce să zic, când vine să fug de tine. <laughs> asta mai lipsea, zise el, dar în sfârșit te înțeleg. Și ca să-i mai înveselească pe cei doi, Pavel început să povestească cum îi mersesc în timpul călătoriei Apoi mâncă pe săturate din cireșele pe care le adusese ei și întrebă ce mai fac cunoscuții. În felul acesta au ajuns acasă și înainte ca mătușa să aducă cina, Andrei putu să-și împlinească dorința inimii și arătă fratelui său tot ce construise în timpul absenței lui. Pavel lăudă totul, deși se simțea în căsuță ascundă, după ce trebuise să se aplece la intrare, ca un vultur care fusese luat din cuibul lui și pus într-o colivie. În timp ce mâncau, doamna zvara le-a A trecut pe aici moralul și a întrebat dacă ai sosit acasă. Care mătușă, bătrânul sau Iura? Bătrânul. Mai trăiește? Ei, sigur că da, zmeul ăsta bătrân are șapte vieți. Și ce mai fac ceilalți? Păi, bătrâna a murit. Cred că despre ea am scris. Acum soția lui Iura a rămas pe curte. Mult a mai dorit ea lucrul acesta. Dar se spune că soției lui Danish îi merge prost acolo. Cum? S-a însurat deja Danish? Hei, acum vreo trei ani, cam la opt săptămâni după plecarea ta. Au un băiețel atât de drăguț, de-abia are doi ani, dar fuge într-una și vorbește așa de frumos, este ca o veveriță mică cu ochi negri. Și pe cine și-a luat Daniș? O Novski Nu ți-aduce aminte? Intervenia Andrei Când am fost oară la târg în localitatea M Am cumpărat o vacă de la unchiul ei Aha, acum știu Era la ei și un băiat cam de vârsta noastră Ei bine, fratele ei sunt orfani El s-a mutat în satul nostru și a cumpărat casa lui Malkov. Este templar și se zice că lucrează foarte bine de a fi știut mai repede de el, i-aș fi dat lui să ne facă ferestrele și ușile. Și Daniș își face și el meseria?" Sigur că da. Nu-i merge prost. De când e și Imrich acasă, lucrează împreună. Bătrânul i-a construit lui Daniș un atelier, iar lui Imrich o fierărie. Acolo mi-am dat căruța la reparat. Este adevărat că m-au păcălit. Ei bine, nu e de mirare. Așchia nu sare departe de butuc." Doar ei sunt fiii lui Lehocki, nu-i așa? Și când s-a întors Imre, la începutul primăverii, soția lui Iora s-a plâns, observă mătușa în timp ce strângea masa, că bătrânul îl ține prea din scurt și că el este cam ciudat. Bătrânul ar vrea bucuros să-l însoare, căci e teamă că într-o zi va pleca de acasă. Așa flecării mica familie până seara și cei doi frați se culcare pentru prima oară împreună în noua cameră. Auzi, Pavel, zise Andrei deodată, se spune că acest domn Dnorski are o altă credință decât noi. Este catolic sau helvetic? Nici una, nici alta. Păi atunci ce este? Nici eu nu știu. Oamenii vorbesc mult despre el, dar îi dau bucuros de lucru, că cel nu are voie nici să înșele nici să înjure. Dar ce ne privește asta pe noi? Pentru noi este bine așa cum suntem. Dar, hai, mai bine, hai să dormim, bine? Ei, pe ăsta l-aș trimite eu să facă armată, gândi Pavel înainte de a dormi. Tare aș vrea să văd dacă ar putea sta acolo fără să înșele și fără să înjure. Iubiți ascultători, lăsăm acum pe Pavel și pe Andrei să se bucure de prima lor noapte împreună, după perioada de trei ani cât Pavel a fost la armată, cu prilejul lecțiunii viitoare vom afla noutăți despre acest credincios care nu putea nici să înjure, nici să înșele. Până atunci, haideți acum să ne apropiem cu o rugăciune de Domnul Dumnezeu, rugându-se să ne binecuvânteze acest mesaj. Vom avea o strofă de cântare și apoi vom procede la prezentarea meditațiilor asupra celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. Te rugăm, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Tu care ne-ai ajutat până în clipa de față, pe preotul Niculiță care le-a întocmit pentru noi, pe cei din cadrul studioului care le-am pregătit, cât și pe ascultătorii noștri. Îți mulțumim pentru toți care ne-ai pregătit pentru aceste momente. Binecuvântează cum te rugăm ascultarea acestor meditații, ajutându-ne să ne cercetăm serios viețile noastre, convingându-ne de starea noastră de pierzare de la fața ta datorită păcatului în care ne-am născut, și apoi prin mijloacele tale de har Ajută pe cei care nu s-au pocăit, nu s-au botezat și nu cred în Evanghelie Să facă lucrul acesta să devină copii ai tăi Iar pe noi care suntem copii ai tăi, Să ne ajuți să umblăm den de numere de copii ai lui Dumnezeu Pentru slavata ta și fericirea noastră veșnică Amin Tu nu știi că ești pierdut Fica ești pierdut Fără Dumnezeu Salvat De al tău Păcat Ca să Fii salvat De al ne aflăm în cea de-a doua epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 12, în cadrul căruia apostolul Pavel prezintă argumentele sale duhovnicești copleșitoare ca temei al slujbei pe care o are el din partea lui Dumnezeu, față de toate acuzațiile acelor așa zis apostoli care erau însă niște creștini falși. Astfel, în versetul 15, apostolul Pavel spune următoarele. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Este vorba deci despre a cheltui din ale sale și a se cheltui chiar pe sine însuși. În slujirea dumnezeiască, principiul cheltuirii înseamnă principiul puterii. Cât ești de folositor în mâna Domnului, se măsoară după principiul cheltuirii de sine. Lucrarea noastră pentru Domnul izvorăște din slujire și tot din slujire izvoresc toate roadele. Cine vrea să trăiască numai pentru sine, n-are ce căuta în slujba celui care s-a dat pe sine pentru alții. Ce poate fi mai urât și mai respingător ca egoismul în viața unui credincios? În poporul evreu este o expresie care spune un om drept într-o blană, iar aceasta este menită să ia în râs, să ironizeze pe și așa zis, oameni drepti. Un înțelept rabin explica această expresie populară arătând că atunci când e frig într-o cameră, există două feluri de a te încălzi. Ori a prins focul în sobă și atunci se bucură de căldură și cei din jurul tău, ori te îmbraci cu o blană și îi lași pe ceilalți să tremure de frig în timp ce ție ție cald. Un om drept înfășurat într-o blană este simbolul egoismului care duce grija numai pentru sine. Apostolul Pavel spune aici deci și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Spântul Apostol Pavel era un urmaș desăvârșit al Domnului Isus și un slujitor pe ogorul Evangheliei ca nimeni altul. El și-a înțeles adânc stăpânul și căuta să-i calce pe urmele sale cu toată atenția. Pentru slujba de mântuirea sufletelor, pentru întărirea lor pe care cea nouă și vie, nu ținea seama de nimic, nici de slăbiciunile trupești, nici de piedici din afară. Se cheltuia în totul pe sine pentru frații săi. Se povestește despre Brutus, un om politic roman, că a vizitat odată pe Ligariu, un prieten al său. Și când l-a văzut pe acesta bolnav în pat, îl întrebă Cum? Tu ești bolnav, Ligariu? Nu, Brutus i-a răspuns acesta. Dacă ai de încredințat ceva pentru mine, sunt sănătos. Vedeți, așa ar trebui să spună și Domnului Iisus. Orice ne-ar împiedica în alte treburi, nimic nu trebuie să ne împiedice când este vorba de mântuirea sufletelor. Să ne cheltuim până la ultima suflare, pentru că numai îndăruire este adevărata biruință și fericire. La versetul 16 de la 2 Corinteni, capitolul 12, după ce Apostolul Pavel pune întrebarea retorică la versetul precedent, dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin, răspunde tot el, fie și așa, nu v-am fost sarcină deloc, dar, zic ei, ca un om isteț ce sunt, v-am prins prin și retric. Dragul meu, să nu fi sarcină deloc, în nicio privință pentru nimeni. Iată o stare de dorit pentru toți slujitorii adevărați ai lui Dumnezeu, pentru toți creștinii a care sunt creștini adevărați. Poți deveni povară pentru cineva nu numai când te întreține pe cheltuia la lui, ci și când felul tău de a fi este greoi și respingător pentru el. Deci purtarea ta devine povară sau ia poverile semenilor. Să treci prin lume ca raza de lumină, care nu apasă pe umerii nimănui, iată o stare la care trebuie să te silești să ajungi, lucrătorule pe ogorul Evangheliei, fratele meu. Sfântul Apostol Pavel, ca unul care avea pe inimă lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, căuta cu toată înțelepciunea și puterea să dea la o parte toate piedicile din calea acestei lucrări și mai ales piedicile care ar fi venit prin persoana lui. De aceea renunța chiar și la cele mai naturale drepturi în legătură cu slujba pe care o făcea. Prin nimic nu voia să fie sarcină cuiva. Cât de mult avem noi de învățat de la acest mare om al lui Dumnezeu? Suntem chemați în slujba mântuirii oamenilor și în vederea împlinirii ei să facem tot ce ne stăm putință, mai ales să nu fim sarcină nimănui. În continuare, la versetul 17 din 2 Corinteni, capitolul 12, apostolul prezintă următoarele argumente. Dar am tras eu are vreun folos de la voi prin vreunul din aceea pe care i-am trimis la voi? Dragii mei, Singurul folos după care trebuie să umble un slujitor al lui Hristos, adică orice creștin adevărat, este acela al aproape lui în vederea mântuirii. Citim la Filipen 2.4 fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Sau la 1 Corinten 12.7 fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Cu privire la persoana lui, Sfântul Apostol Pavel, era limpezit și de plin hotărât să nu caute vreun folos în paguba altora. El zicea la Filipeni 4.17, «Umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru!» Și ca să nu-i ducă nimeni în că a trimis pe alții în locul lui în vederea strângerii de bani sau alte lucruri, el scria clar despre aceasta care putea să-l controleze oricine. Patriarhul Avram odinioară, după biruința pe care a avut-o asupra împăraților invadatori, nu a luat nimic pentru sine din bogățiile capturate de la ei, ci le-a dat înapoi acelora de la care aceștia le-au luat. Nimic pentru mine, zice Avram, afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine. Este un verset de la Geneza 14, versetul 16, 23 și 24. Sfântul Apostola Pavel nici măcar atât nu a luat. Cât de frumoasă este lepădarea de sine și cât de mult bine face ea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Cele mai multe pagube duhovnicești în viața credinciosului și cele mai mari piedici în calea lucrării lui Dumnezeu pe pământ își au izvorul în lipsa lepădării de sine în umblarea după foloasele personale. Cine umblă după foloasele proprii nu poate fi împreună lucrător cu Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși în întregime în vederea mântuirii altora. Apoi la versetul 18 de la 2 Corinteni 12, apostolul Pavel continuă cu următoarele argumente. Am rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același Duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? Numai când ești călăuzit de același Duh, adică de Duhul Sfânt, și numai când calci pe aceleași urme, adică urmele lui Hristos, numai atunci și în felul acesta poți ajunge la fericita unitate cu toți copiii lui Dumnezeu. Acolo unde nu este unitate între cei care mărturisesc, că au aceeași credință în Mântuitorul Iisus Hristos, înseamnă că ori una, ori alta din cele două părți, ori amândouă, nu se află sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu pășesc pe urmele lui Hristos. Unde este Hristos, este unitate în dragoste și bucurie în Duhul Sfânt. Orice dezbinare și tulburare între credincioși, își au rădăcina în păcat și în sub călăuzirea firii pământești. Sfântul Apostol Pavel, întrucât umbla sub călăuzirea Duhului Sfânt și călca sigur pe urmele Domnului Hristos, nu căuta foloasele lui personale și nu făcea lucrare de separatism între credincioși. Pentru el, toți creștini erau frați și mădulare în același trupa lui Hristos, de aceea căuta să le fie de folos în toate privințele și tuturor. Singurul folos pe care acest mare om al lui Dumnezeu îl căuta de la credincioși, era bunăvoința lor ca să-l lase să le fie de folos. Trimiterea lui Tit la frații din Corint era semnul dragostei părinteștea lui Pavel față de ei. Am rugat pe Tit să vină să vă vadă, spune Pavel. Măcar să-i vadă și să le aducă un cuvânt de dragoste și de îndemn pe calea Domnului. Câtă nevoie este totdeauna de dragoste și de semne are dragoste între credincioși. Măcar să ne vedem cu frații sau să le trimitem un salut duhovnicesc și asta înseamnă destul de mult. Să știi că cineva se gândește la tine e o încurajare în lupta și în lucrarea Domnului. Să nu uităm aceste lucruri mici, dar care au urmări mari. În continuare, la versetul 19 din 2 Corinteni, capitolul 12, apostolul Pavel spune... De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi însă vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos și toate aceste lucruri le spunem preubiților pentru zidirea voastră. Prima parte a versetului vorbește despre starea credincioșilor din Corint față de slujitorul lui Dumnezeu Pavel. Ei își făceau închipuiri cu privire la purtarea lui și în urma închipuirilor luau o anumită atitudine. De multă vreme, spune Pavel, voi vă închipuiți. Vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Cât este de deprimejdioasă starea unui credincios care trăiește din închipuiri și nu din realități. El este purtat încoace și încolo de orice vânt pentru că nu are temelie. Numai adevărul lui Hristos dă statornicie și lumină vieții. Cine nu are adevărul, trăiește din închipuiri și umblă în întuneric. Viața este mereu zbucumată și lipsită de bucurie și roadă. În Domnul Isus Hristos avem lumina realității veșnice, în El avem temeria tare a adevărului și în El suntem păziți de de închipuirilor. Să ne alipim cu toată credința de el. Uitați, aș vrea să vă spun, să vă fac cunoscut că această manevră a lui Satan de a strecura închipuiri, presupuneri în mintea noastră cu privire la frații noștri, este o practică foarte periculoasă și prin care el câștigă destul de mult. N-am să vă ascund că eu, unul, sunt păscut foarte mult de această atitudine, adică aceea de a-mi face anumite închipuiri. Dacă unul din frați, spre exemplu, nu mi-a răspuns la un mesaj de e-mail sau nu mi-a răspuns la o scrișoare, imediat năvălesc în mintea mea o sumedenie de presupuneri, Poate nu i-a plăcut de mine? A, ah, știu, a vrut să creadă asta, nu se închisește de ce îi spun eu, nu are în vedere ce le-am spus eu. I s-a părut atunci când a zis-o pe aia pe și o sumedenie de astfel de presupuneri vin și caută cu putere să zdruncine încrederea între mine și frații aceștia. Eu am să vă spun că am suferit mult de așa ceva și nici acum nu sunt poate totalmente eliberat de asta, decât că veghez foarte mult și am grijă. În privința aceasta, cea mai bună metodă pentru a rezista și a respinge toate închipuirile acestea rele este următoarea. Niciun gând rău despre fratele tău nu poate veni din izvorul bun de la Dumnezeu. Fie fratele tău și sora ta, oricât ar fi de vinovați, Domnul Dumnezeu niciodată nu ți va arăta părțile lor negative ca să-ți submineze încrederea în ei, ci din potrivă, chiar dacă te va lăsa să vezi slăbiciunile lor, o va face în sensul de a te încuraja cu atât mai mult să le arăți încredere și să-i ajuți, nu să îi bănuiești cu bănuieli rele. Am ținut foarte mult să aduc aceasta la cunoștința dumneavoastră, nu mi-a fost rușine să mă mărturisesc, n-am decât un câștig de aici, căci mărturisindu-mă dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră vă veți ruga pentru mine și veți găsi chiar și o încurajare și dumneavoastră să știți cum trebuie să procedăm. Rețineți niciodată Domnul Dumnezeu, care ne iubește atât de mult, nu va trimite niciun gând rău în inimile noastre despre nici unul din frații și surorile noastre, oricât ar fi de decăzut. Ne aducem aminte în privința aceasta că în Vechiul Testament, când Bala chemase pe Balaam ca să blesteme pe poporul Israel, Balaam spune nu văd nici o nelegiuire în poporul acesta. Deci ori de câte ori vine satana și vrea să blameze pe fratele tău, să-ți aducă, să-ți spună în inimă o bănuială rea, nu uita. Ia poziția lui Dumnezeu care spune, nu văd niciun rău, nici nelegiuire în fratele și sora mea, pleacă de aici satano, înapoi a domnului satano, nu am treabă cu tine. Dacă vom da atenție cuvenită acestui aspect, și vom începe să ducem o luptă foarte crâncene împotriva bănuirilor rele, întemeiați pe faptul că Dumnezeu nu vede nicio nelegiuire în noi cine privește prin Hristos, cu atât mai mult să ne privim și noi prin Hristos, veți vedea câtă tărie capătă viețile noastre, veți vedea câtă coeziune se face în relațiile noastre între frați și surori, câtă bucurie și câtă pace ne va cuprinde, pentru că vom avea pe Hristos între noi, fără niciun gând rău, fără nicio bănuială. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului 2C079 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu să învățăm marea taină, este o taină mare aceasta. Niciun gând rău despre fratele sau sora noastră nu poate veni de la Dumnezeul cel Bun, Sfânt și Iubitor, ci vine numai de la Satan. Chiar dacă avem de-a face vreodată și suntem confruntați cu ale fraților, ne sunt arătate ca slăbiciuni ale lor pentru care cu atât mai mult îi iubim, cu atât mai mult ne apropiem de ei și cu atât mai multă încredere le arătăm dragoste și apropiere. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu această înțelegere și să trăim raiul de acum pe pământ, privindu-ne, tratându-ne și iubindu-ne unii pe alții cum ne-a iubit Hristos. Amin. Thank you.